Det er jo... alt ja, det krydderi, jeg har svedet helt ind. Det er lige fået chili con carne, ikke? Skal jo, jo, jo. vi lige have renset oh, ja. sækken? Åh, oh, for helvede. No. Og oh, det er... Hvad, hvad, hvad for en slags øl er det? Det er faktisk en spansk. En spansk øl? Yes. Serveza. Så er der vækst... Og så er der sjaske lidt tabaske og lidt salt på oh, yeah. kanten. Så man lige får lidt salt... Um, ja, og der er lidt citron også. På kanten? Der er meget stille. Mm. Jamen, jeg skal Dejlig spille spørgsmål. med åbent kort og sige, jeg starter jo lige ved saltkanten. Jeg har jo aldrig helt forstået den dumme kant. Æh, men jeg det er jo noget, du, du skal drikke fra, fra hele tiden. Det er jo man der, kan det godt hele er. Ja, du man skal godt gå frem og tilbage. Det er derfor, jeg gør det på hele kanten. Det er der mm. mange, der gør. Så putter du på hele kanten, og så sidder du der med det i hele kæften. Men, men, det er bedre at have det på en side, og så kan man lige tage det salt, hvis man lige har behov for det. Jamen, jeg kan faktisk meget godt... Jeg kan også godt lide salt, og det er sådan ja. noget flagesalt, det her. Det er sådan meget det er lidt snakagtigt på ja, i en måde. Og ja. så får man det salt, det er jo rent salt, kan man sige. Det er det. Men jeg det smager har... meget godt sammen med øllen synes jeg. det mm -hmm. det Det er meget godt, at det er bare kun halvkant. Jeg har prøvet at få det, hvor det var halvt halv, salt, halvt sukker. Ja, nej Jeg synes, det var lidt spøjst. På en drink smake? eller på en øl? Det var på en drink. Jeg, jeg, har, aldrig det. jeg, har, det. jeg har aldrig fået ølkant før. Jeg har altså kun lavet fjerdelt kant, eller... Halvkant, aldrig det der men, hele... Men nej, Hvis du tænker, når vi snakker kant, aldrig gå helt kant. Nej. nej, det tænker jeg heller ikke. Kvartkant er kvart, måske... Kvartkant er godt. Ja. Eller halvkant. Ja. Jeg kan faktisk godt lide øh, den kvarte halvkant. Jeg, jeg stiller dog, det har jeg tænkt mig at gøre nu, et spørgsmålstegn ved tabaskoen. Spicy. Ja, det skal jeg da helt sige. Ja, den går lige ned Den er stærk, den er sgu lidt Nej. Nej, det er ikke på den måde. Der er ikke særlig meget. Der er jeg synes, tre øh, dropper tabasco i. Det, du, du misforstår. Det er ikke fordi, at jeg tager en tår og sidder og snæl Jonas omkring. Det er sådan. Ah, okay, okay, okay. Tusind tak. Jeg. <laughs> Nej, jeg synes bare, at det går smagsmæssigt. Den der lidt stærke ting, Tabasco ja. ellers tilbyder, synes jeg ikke klær øl. Okay. <laughs> hvis du nu havde en skål chili hvis sådan en, nu havde jeg spist hurtigt op. Det ja. var meningen, I skulle have det samme med. Nå. No. No. Ja, men sådan er det. Undskyld. Men, men det gør oh. jeg ikke noget. Jeg synes, den smager godt. Jeg, jeg, altså jeg, men så prøv at gemme lidt. For din næste ret, der går den til. Oh, okay. Så der tænker jeg måske, det kunne give mening. Jeg, jeg, jeg sidder ikke og kalder det en deep breaker. Nej, nej, nej. <laughs> jo, nej, nu man, går det, det. For den er også frisk. <laughs> ja, ja. Men ølen er jo god. Og så kommer Ø der den er der stærk. Ølen er god. ja. Jeg synes bare, jeg kan godt lide at spise sådan almindelig op med, med lidt hot sauce eller. Ja. sådan lidt andet. Det synes jeg faktisk er ret lækkert, ja. specielt om sommeren, hvor man lige kan. Ja, blevet kan mere og for at introducere noget, noget citrus i min øl nogle gange. Det er også. Ja, det, er også. Det, kan, det, det kan være det hele. Ja. Den der 1864 den er jo kronborgbuk. Den er ja. jo enorm populær. Ikke? Ja. Det er sådan sommeren, ja. som ja. tak til 1864. Ja men altså, det kan det være citronskiven, det kan være en lime, det kan 68. være noget yuzu. Ja, 16-94, sådan her. Ja. Måske endda også, du kunne overbevise mig, hvis du havde en lille syrlig appelsin. En lille, en lille frisk appelsin. Kunne ja, du ja, godt mandarin. En, også. en mandarin. En mandarin? Ja, ja. okay. okay. Ja. Jamen så gå ud og tilbrede næste, så snakker vi om misundelse, fordi jeg har allerede drukket næsten hele min øl, så nu ja. er misundelig ja. på marken. Ja, og så grødheden der også. Ja. Jeg er misundelig på, okay. på kollegaer og sådan noget. Hvad med ja. dig? Øh, det kan helt klart godt øh, opstå, jo. Øhm, jo Men, okay. men øh, øh, Hvordan er det nu lige der Jalousi og som i to lidt forskellige ting ja, jeg tror, at chal chalou, det er noget, man er meget på Sin kæreste eller kone Hvis hun, hvis hun ja, man kan også være salut på, på nogen, der, der har et eller andet men, men, <coughs> men når man misunder nogen noget Så er det jo noget, man gerne vil have det, de har ikke? Altså Jo, men samtidig eller Ja, okay, det er der Der hvor jeg synes, der er en lille forskel de kan godt overlappe lidt, måske. Altså. Øhm, det er bare fordi, jeg synes, at man nogle gange kan være... Der, det er fordi, i mit hoved er der to udgaver at være sundlig. Ja. Du kan være med på den måde, at du kigger på nogen, og raser når de har fået noget, og så også begynde at sige, at, at, at de heller ikke mene, de har fået det, fordi de er fucking dårlige... Og så kan der være den anden udgave af sundhed, som hedder, ja. jeg respekterer 100%, og jeg er også meget glad på din vej, ja, ja. men jeg er samtidig også pisse med sundhed. Ja. Og den kan jeg mere end ikke genkende Det er meget mm. få gange, jeg har taget med i at tænke, det er fucking latterligt, at du har fået det fortjener den mulighed. Det fortæller du ikke. Nej, præcis. Den, ja. den, heldigvis vil jeg sige, for det synes jeg er en lidt grim en, ja. den fylder ikke ret meget. Nej. Øh, men det er stadigvæk en grim følelse, og man er også nødt til at prøve bare at bare lade den ligge. Ja, 100% Den, den... den den er nemlig svær, fordi det er gænsen og jalousi. Altså det der med hvis du synes at din kone eller kæreste kigger meget på nogen eller ja. måske har en affære, eller, altså det, det, det der der lige så den skidt videre, men det der med at være jaloux på om, om din kone ser, altså, det er ubrugeligt. Du kan, ikke jeg kan det det jo, du kan bruge det til Jo, du kan bruge at et par folk. Hvis du mangler værktøj til at ødelægge så kan du bare ja, bruge det. lige strategi. præcis. Så smadrer det. Det går i ja. stykker. Men, men misundelse på kollegaer eller folk, der laver nogenlunde det samme som mm. dig, som måske får flere roller eller ja. har et show, der bare, bare går skide godt. Altså, ja. den, den er rigtig svær, men det jeg er kommet frem til, som, som mange har sagt, det er, at, øh, at i stedet for at være misundelig, så prøver at nå dig hen selv. Mm. Det synes jeg er rigtig fedt. Det giver meget god mening. Jeg kan ja. huske, at jeg havde kun havde optrådt i et par år, hvor jeg snakkede med en, der hedder Mikkel. Øhm, det var egentlig ikke mig, der bragte på banen, men han, der var, det var vel emne, det der med, at der er nogen, der har fået en anden mulighed, hvor han sådan, nærmest lige sødre for alle hold kæft og holdt lille brandtaler om. På, det er det, det, det, det, det sidste. Du må, du, må, hvis du, du må ikke begynde at tænke på, hvorfor har hun fået den chance, hvorfor ja. har han fået den chance, ja. Du kan ikke bruge det til en fucking skid Og du bliver bitter Og du ja. bliver lort Og det ja. kommer til at ske Det er det eneste Du kan nærmest være altså 100% sikker på Der kommer til at være Episoder Hvor nogen får noget Du gerne vil have haft ja. du, kan, du kan ikke undgå det I den her branche Nej Altså og det er, det er lort Og selvfølgelig er det svært at styre Men når den så lige popper op Så tror jeg netop at prøve At enten få den Vendt til noget konstruktiv Som du siger eller prøv at se, om du kan lægge lov på det igen. Ja, ja, det er jo lidt det der med at følge nogen, og så kan se på Facebook, nu laver han det, og han det, og nu laver de det, og sådan noget. Og så holde op med at like ting, fordi man bliver sådan lidt sur og gider jeg, ikke, men det er jo virkelig dumt. Ja, så er det, det er nogle gange fedt at ja. bare like det, og sige, hold kæft, det er da fedt, du har lavet den film med Jack Gyllenhaal, der er for eksempel. Var du så skarresten på den? Nej, overhovedet ikke. Jeg Nej, okay. har aldrig været tæt på. altså, Men det er et følelse jo. Hvorfor, hvorfor... Er det altså, meget, der er salim, du går med sådan det på? Overhovedet ikke. Det var bare et eksempel. Okay, okay. Jeg synes, det var sjovt at sige, fordi at det er ret sjovt, synes jeg, det der med, at han har lavet en, en film med, med Jake Gyllenhaal og lægger mange klip op mm. og billeder af ham sammen med Jake Gyllenhaal, ja. som jeg altid er. Jeg elsker Donny Darko. Det er helt klart en af mine yndlingsfilm. Altså, det må da være en stor ting ja. at lave sådan et job sammen med Jake Gyllenhaal. Og så har han også lavet Underverden 2, ikke? der er salim, jo. for ikke så lang tid siden. Og... og og så lægger han et billede op, hvor han eller en film, hvor han står sammen med Jek Gyllenhaal og siger, at ja, de står og de har det sjovt og, og venner, og han elsker ham og, sådan noget. og så siger han et eller andet på, på dansk, at han siger, at, at Jake Gyllenhaal også er med i underverden 2, hvilket er løgn. Og det forstår Jack Gyllenhaal ikke, fordi han kan ikke snakke dansk. Men så har de lavet sådan lidt en joke på det. Sådan så han, han forstår, at han siger, at jeg er med i underverden 2, og så siger Jack Gyllenhaal, det er jeg ikke. Nej, det betyder bare, at han har bare oversat det til dansk, siger han. Og det er meget sjovt og hyggeligt. Og der, det likede jeg faktisk, fordi jeg synes, det var sjovt. Men altså, Men der han lidt blærer bitter, sig der. af Darsalim. Ja. med han er venner med Jake Gyllenhaal. Og kan, man, jeg tror slet kan man lægge ikke, de... en, øh, en form for counter på, i forhold til, hvor mange gange du har sagt Jake uh, Gyllenhaal, vil man kunne gøre det Nej. på bagkant? Nej, det tror jeg ikke. Fordi vi er to tosifrede nu. Ja, men det kan godt være. Er han din ønningshusspiller? <laughs> Nej, det, det tror jeg ikke. Men jeg synes at han er rigtig god. Han er også sindskud. Ja. Han har gået lidt overbået nu. Han har bare sagt så ja sådan lidt mere. 100 hvad var det? Popgrunfilmen eller ja, os gøre det? Ja, det er nemlig nogle mærkelige nogen, fordi han har lavet nogle rigtig gode film, og så har han lavet sådan noget. Hvad hedder den det der spil, der sådan spil, uh, Sand. Nej, øh, hvad hedder den? Nå, Prince of Persia. Prince of Persia. Ja. ja. Det den der den var dårlig, and, and ambulance. ambulance. Efter den danske ambulance. ambulance er helt øh, skørt. Virkelig også en dårlig film, faktisk. Og han spiller også en super skurk i øh, Spider-Man. Det synes jeg faktisk, han gjorde ret godt. Ja, men det var lidt mærkeligt. Men det, ja, det kan du sige. Det var ikke en rolle, der passede til ham, synes Nå, nej. Det er det i, i hvert fald en stort skifte fra, ja. hvad hedder den der, hvor han er, filmer uheld i nattelivet? Night, Nightwatch. Nightcrawler. Ja, Nightcrawler, der var ja. der op, han spiller godt der. Ja, ja, men han er god. Uh. Ja, han, er, han er god til at spille weird typer. Altså, det er han godt til. Nu nævner du selv Spider-Man, og det kommer aldrig til at ske det her, men, men i, i den der parallelle verden, hvor man selv må prøve at vælge... Jeg gad jo godt se en Batman-film, hvor det var Jake. Jeg tror, han kunne være en sublim. Det tror jeg, du har ret i. Fordi du har set øh, roller, hvor han er manisk. Du har set roller, hvor han har en stor vrede. Altså, ja. øh, ej, det ville være godt da. Ja, 100% det er dem, han er god jo. Han er, er da, ja. så god. Så der er man jo lidt misundelig på dig, Salim. Ja. Og du er misundelig på... Jamen, så er jeg misundelig på... Øh, jeg er... Så er jeg misundelig på... Mm, jeg, jeg, mm, jeg gad godt, at... Øh, så, er jeg, så er jeg misundelig på... Øh, Jake. Jeg synes, okay. at der, han er... Han er simpelthen så god, så god. Ja. Øh, og tænk så, at Jake på den måde får lov til. Nå no, ja. Kæft, der der, der det er vi sådan lidt... Det er godt rundet af, synes jeg. Så går vi videre. Der er vi meget i synk på en eller anden måde, eller balance, om man vil. Tak for interviewet indtil videre. Sådan. Patatas bravas. Sige. Er det ikke det? Jo, lige ja. præcis. Måde ikke hold kæft. Det ser virkelig godt. ud. Så øh, lidt most. kartofler. Ja. Øh, og så med ajoli ja. uh -huh. og lidt uh, paprikamente det er det der om ja. det er sådan paprika Helt så mange fantastisk. meget øh, hvis man nu døber sådan her ja. og jeg ikke gør det igen så er det vel fint nok ikke? dobbel døbe er <laughs> jeg sagde jeg sagde det meget varmt er de varme? Ja. Oh, det varmt ja for fanden hvor varmt er det varmt ja det er ikke så meget. meget på. <laughs> bare blitst der på to. Ja. Ej, bare ikke så slemt. Mm. Mm. Mm. Mm. godt. Nu græder du igen. Ja. <laughs> jeg har aldrig set nogen brænde så såret i munden, at det begynder at bløde bare. Nej, det kan jeg ikke. Så skal man brænde så meget, tror jeg. Det smager rigtig godt, det her. Ja, det smager godt. Det er jo ligesom at være i Spanien. Ja, og så lige øh, tag en tår af øllen nu. Ja, så kan øh, vi jo se, går, om, øh, om jeg havde ret. Det, ja, det går skulle godt sammen. Ja, det det er som snacks jo. En snacks. En, snack, snacks. en snack med, ikke? Jeg tager en mere. Så gode øh, ovenkartofler. Ja. Og så på panden med olivenolie. Og så lige mase dem. Lige mase dem, ja. ja. ja. Så stej dem i ovnen med olivenolie, saltpeber... Og lidt øh, paprika, og mm. så, øh, hvad hedder det, hvidløg. lækker ja, lækkert. Masser af hvidløg. Jeg har fået det en enkelt gang i gymnasiet, hvor vi var i udveksling i øh, Madrid. Men også øh, La Rioja. Ja. Og der var vi ude, og der var der altså bare legnet op med de dejligste ting at sager. Men blandt andet... Patatas bravas. Ja. ja. Mm -hmm. Og der fik vi en... Øh, det har nok været en... Øh, hvordan, hvordan ligger det på trykket? julie Ayoli. Ayoli. Uh. men også en orange dressing no. Nå, som jeg havde håbet okay, Nå, jeg havde nej. håbet på at du lige kunne fortælle mig at det, det var en orange dressing yeah. som også var en slags mayonnaise til. Yeah. Ja. måske var det bare meget øh, orange æg blommer nej, mm. nej. Nå, vi går videre vi smager rigtig godt ja, tusind tak. vi sidder, må vi spise lidt mens vi taler eller skal det vi lige det du helt selv vi skal til froseri, og det her, det er jo øhm, lidt fros. Ja, det er det. Jeg kommer til at frose nu. Mm. Jeg overspiser generelt. Jeg tror, jeg nok må se øjnene, at jeg ryger på den døds i hvert fald. Men det kan man ikke se, jo. Var det så gas? Nej, nej. Okay. Du er jo ikke ø, overvægtig eller noget. Mm. Jeg I hvert fald ikke så meget. Mm. Nej, det er du ikke. Ikke mm. så meget. Okay. Nu, det smager godt. Det smager godt. Det er fros. Det er ja. godt til det her. Ja, det er det. Mm. Men det er også fedt, at du bare siger, at det gør du. Ja, det er ikke styre. Nej. Men jeg froser ikke med alle mulige ting, men jeg overspiser altid. Ja, okay. Det er en, i hvert fald flere gange om ugen, hvor jeg bagefter må tage mig selv og tænke, hvad fanden laver du? Ja, du bliver glad af det, eller? Ja, jeg spiser med følelserne <laughs> faktisk. Men det er rigtigt. Nogle gange, når noget er sådan lidt træls, ja, ja. så kan man bare spise. Ja. Så er det lige rart, at man spiser i hvert fald. Ja, jamen, det er... <laughs> Ja for bagefter så har man bare ondt i maven og må lide sig. Jamen det er jo helt, jeg har jo vidderligt. For du er, ikke ondt det, i maven? Jo, det du er du sindssygt, men jeg har nogle gange altså jeg har spist så jeg, altså du ved, man kan godt få det lidt dårligt. Men jeg har fået det altså, rigtig dårligt. dårligt. Ja, hvor kroppen lige skal igennem en slags lidelsesfase. Ja. Var der er også noget med luft nogle gange? Ikke? Man kan få luft i maven. Du, du kan få luft, du kan få det hele. Ja, hold du kan få den, den dejligste halsbrand. Mhm. Mm er for surt når man sover, at du får det der. Ja. Øh. Men jeg tror jeg har i hvert mig selv at det er to ting, hvor det går galt. Ja. Den ene er, hvis man nu bare siger, at man har lavet... Sige, du har sådan en rigtig søndags ting, og så har lavet måske en stor fad nachos, eller sådan et eller andet, sådan noget der. Ja. Men Eller mere bare... Du skal bare tænke i noget, der er foran dig på en stor beholder. Så ved jeg ikke, hvad fanden det er, men så har jeg sådan behov for, at det skal være tomt, det fad. Ja, ja. Ja, det, det, det er noget tryghed i det. Det er en tryghedsting også. Ja, og, og et eller andet også, fordi... Du rydder op. Ja, åbenbart. Ja, øhm... men det er det samme som at åbne en pose tips og så tømme den. Ja. Der er jo ikke noget... Der er jo nogen, der kan spise lidt af en pose. Hvis jeg får anrettet en portion, så kan jeg godt sige mig tilfreds med, det var hovedretten, det var fint, ja. det var dejligt, alle er glade. Men hvis jeg selv har lavet en stor portion pasta, og jeg ved, at ja, det er det i køkkenet, der står det der jo mere i ja, ja. gryden, der er stadig mere ja. pasta, der er stadig... ja, ja, meget mere Det har jeg kæmpe store problemer med. Så kører jeg nogle gange tre portioner. Ja, det gør jeg også. Det er jo, det er jeg har holdt op det er jo med det. Jeg har jo tabt mig, fordi jeg ikke gør det mere. Jamen, for hel... Fordi jeg varede 100 kilo. Nej, altså, hopp op ja, 100? Ja. ja, i november sidste år, der varede 100. Både øh, tillykke med tabet, men du også tillykke med at have rundet de 100. Jo, tak. Jamen, jeg kom kun lige derop. Ja. Jeg tror ikke, jeg har set på vægten, at der stod over 100. Men jeg tror, der stod 99. 100 måske. Ja, okay, så... Ja. så du har måske... Så det kilo. er fros, og det... jeg har det samme problem, og det er jo det samme med alkohol og sådan noget. Når jeg har det sjovt, og jeg drikker, ja. så tænker jeg, ja, hvis jeg... Hvad det endnu sjovere, så skal jeg bare drikke noget mere? Og det, og ja, jeg har kun med ikke, mad. Ikke med alkohol? Nej. Men du kan godt lige at få en lille en. Mm -hmm. Du kan godt lide at spise kartofler. Ja. Er det er meget varmt. Det er sjovt det der med, at øh, du ikke kan lide, at man smasker sådan noget, men nu er du selv smasket igennem de sidste 4-5 minutter. Bare. ja! Men øh, det gør ikke meget med. Jeg har det ikke. Jeg har ikke den defekt med, at jeg ikke kan tåle det. Det må vi lige finde ud af, hvad det hedder, når man ikke kan tåle smask. Jeg tror, det hedder sådan noget missymfoni eller sådan noget. Nå, det er en missymfoni i min øre. Ej, det hedder sgu ikke det. Hvad hedder det? mis. -mis -kan, vi kan vi gøre noget? Kan vi undersøge det? Ja, men det finder vi ud af. Vi, vi, vi, det, kan vi, det kigger vi på. Mm. Men det er jo froseri. Tak, smager det godt, mand. Ja, ja det smager sindssygt godt. Og du har også spist vildt meget. Nej. Jo. Har det? Nej. vi har spist det samme. Det skal med til fortællingen, at jeg har fået til morgenmad. Ja. Havgrød. Ja. med lidt banan i. Ja. Og en lille smule, øh, hvad er det nu de hedder? De hedder øh, er hedder havfrøs, de der puder. Ja, de havfrøs. Som ja, er ja, for, for fuldkorn. Havfrøs. Ja, tak. Ja. Så har vi nødt at træne. synes ja, okay. Med en fysioterapeut, og så er vi så her nu. Ja, det er fint. Så jeg tager altså ikke mere. Det en frokost. Ja, det er det faktisk bare. Ja, ja. Jamen, jeg synes det er godt, nu har vi fået vendt ud. Du frøser ikke mad, frøser du med, men det er ligesom det. Ja. jeg overspiser ja. i hvert fald. Ja. Misofoni hedder det. Det hedder misofoni. Ja, ikke symfoni, som ja, jeg fik sagt nej, før. men det kunne, kunne godt... Det har du. Nej, hvor jeg. Godt. har det ikke. Ja, det er løstefaden. Det er med Åh, mm. Det er du ikke meget for. Nej. Er det rigtigt? Ja, det er slet ikke til, faktisk. Nej, hvad er det så. Øh, og der kan vi have en længere snak om, når folk kan finde på... Men det passer rigtig godt til overgang til det næste, fordi du bliver vred, jo. Ja, det gør jeg faktisk. Ja. Men jeg bliver vred over... Øh... Nu, eller nu, lad, mig lige, lad, mig, lad mig lige, inden jeg siger, at jeg bliver vred, <laughs> ja. høre. Kommer der flere arter? Der kommer en øh, drink mere. Ja. Det er afslutning. Der kommer ingen dessert? Nej, det er desserten. Det er osten. Nej, okay, så er jeg, så er jeg vred. Ja. Så er jeg vred. Er, så du er okay, desserten. det er godt. Ost. Du hader ost. Nej, det gør jeg ikke. Nå? Men jeg har set mig sur på, at, at det har, jeg vil kalde en frækhed fra ostens side. Ja. Og oh, shit. Det, var, <laughs> det var lige en uh, ja. øh, <laughs> <laughs> Nå, men kom. At, at den er kommet og sagt, hey, må jeg få lov at være... Det ser den på jeres kort. Nej, selvfølgelig ja. må du ikke det. Ja. Hvis du vil have osten ind i kortet, vil jeg mene, at... Øh, så smid den op. Måske efter forretten, før hovedretten. Ja. Oh, nu skal vi lige smage en ost. Ja, ja. Okay, ja. det er måske en meget god idé. Men jeg kan slet ikke forstå, at man har været... Du har været igennem øh, alle mulige skønne smagsoplevelser, og så ønsker du at sige, hvad er det sidste, du vil forlade restauranten med? Smagen af skimmel. Skimmel! Ja, men det, men, men, ja, jeg kan men drinken godt. er en dessert. Ja. så, det er en, så redder han det. Ja, ja. jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kan godt nogle gange ikke have lyst til det sødere. Så synes jeg, at Oster er en god, øh, en god afslutning. Oster og rødvin, det er ja, jo en klassisk. Det kan jeg også af. godt lide. Men det føler jeg mere af et form for lidt lille tab sanktion, ja. hvor man så ikke lige har fået en bøger med ost i, og nu så bagefter vil have ost igen. Men du skal lige fortælle, hvad det er for nogle ost. Det er ost? en portugisisk ost, sådan en blød ost, ja. som Den der. minder sådan lidt... Når man får det ind i munden, så lyder det sådan lidt... Så knikker eller, nej, det? Smager sådan lidt, nej, det smager sådan lidt lillebror -agtigt. Hvad hedder de der? Hvad hedder det? Lillebror Osterhaps. Osterhaps. Men når den får lov til lige, og man lige får smagt lidt på den efter smagen, så, er det den så den, den har, men den har den der gummi, ja. elastiske. Men den smager super lækker i eftersmagen. Ja, er vildt god. Og så har vi den klassiske rockefor. Får du, du smag eller har den mere byd på end det? Det er konsistensen, der sagt. det. Ja, den er lidt mere byd men den er meget over. Mm -hmm. Nu er det lang tid siden, jeg har fået en osterhapssmag. Men Ærværlig. det har jeg fået jeg har både store og børn. er <laughs> lige. Carlea kan er 19 så det er lang tid siden, han har fået ostehaps. Og de har aldrig kunne lide ostehaps. Og Alfred, han, han spiser ikke rigtig ostehaps. De smider dem altid ud. Han kan godt lide ost, men han, det er sådan noget, når jeg står og laver mad. Så ja. får han noget af parmesanen og noget af... Jamen det kan mine børn ikke. Det. Mine børn kan ikke fordrage de der ostehaps ja, med parmesan. Ikke. Eller de røde, hvad hedder de? De der... Øh, babybel. Babybel, ja, baby ja. Men parmesan, ja. det kan de lide. Nu ja. tager du en hel mundfuld af den med det grønneste mm, på. Ja, du det. Oj og der og i den, det er helvede. Men det smager jeg godt. Ja, jeg med. ja, fantastisk. Så spiser Så jeg. Godt lide ja, det skal du gøre. Godt. Jeg kan godt... jo, det er også lige ost. Jeg kan godt lide nogle ost. Jeg er ikke så stærk ude i at nyde ost på den her måde. Mm. Men som en ost skiveost på en mad med skinke eller en sandwich og sådan noget. Jeg synes i sandwich kan det fungere ret godt. Ja. Jeg kan ikke så godt lide, når den indtager hovedrollen. Nej. Men jeg synes, der er mange oste, når man lige gratinerer det på en eller anden måde. Det, der med... ja, ja. det er som om de der sukkerarter, der er i på en eller anden måde. Det får lige sådan noget karameliseret, ja, yes, det er mens, det er øh, der bliver rigtig dejligt. Ja, det, er altså, øh, det er jo også det, en løgshukke med sådan en lille låg af noget... Mm. Oha, ja, og, eller når, når, når osten rammer stegefladen og bliver helt ja, crunchy. Det op, sådan, ja. Ja. Det er jo klart, at altså parmesan og sådan noget gør sig jo også dejligt. Det, det er også, der, 100 ja, lasagne og pizza. Ja, ja, det er jo alle klassikerne, jo, jo. jo. Men det er så, som der, så der, der er, der er, er, nogle host, der er, der er jo nogle mennesker, der, der, der virkelig hader ost i både lasagne og pizzaer, og, og slet ikke okay. kan indtage ost, fordi de synes, det er noget, det er. det noget, der er ikke der, er. Det er der bare nogen, der er slet Lad os tage fat på vrede. Ja. Inden vi bliver alt for glade, fordi vrede er jo øh, aggressivitet. Den har vi begge så. Ja, har vi det? Ja. ja jeg har den i hvert fald. Jeg har den også. Fortæl lidt. Øhm. Jeg ved ikke rigtigt hvorfor, men nogle gange så kan det lige køre op i en spids. Ja. Øhm, det er blevet meget bedre med årene, Ja. men det kommer godt nok stadigvæk. Ja. Øhm, men det, er, det er aldrig over noget, hvor man tænker, at det gælder også mening at du bliver så hissig over det. Det er kortlunde. Det er en kortlunde, men det er, det er nogle helt særlige ting, der kan trække det. Ja. Øhm, kan du komme med et eksempel? Et eksempel er vidderligt faktisk det her, som vi har fundet ud af nu, hedder misofoni. Ja, okay. Hvis... Nå ja, folk, du, du som sidder og smasker pirlig. meget ja. men jeg bliver mere end pirlig jeg, bliver sådan, ja. jeg kan ikke være i det Jeg er nødt til at gå, fordi at jeg bliver ind, der er sådan ild indeni i mig Kan du så smide med? Altså, er det sådan noget, du smider da. med ting Eller du bliver bare sådan så, altså, Jeg er mere sådan, det ja. der Men jeg vil heller ikke for en folk Jeg går bare, fordi jeg har det sådan der indeni ja, okay. Men jeg kan godt øh, jeg, jeg, jeg kan godt. Det er sikkert også noget med noget blodsukker Hvis man ikke lige har fået noget ja. at spise blodsukker er lidt skævt Og der er noget, der øh, måske ikke lige går som det skulle Altså et eller andet, hvor jeg, sådan, nej, men jeg havde en plan på i mit hoved, og nu, nu afviger vi fra den. Uh, jeg så en dokumentar om nogle autister, der havde det, hvor jeg tænkte, jamen, det kan godt være, jeg har den, fået den ja, lille ja. del af det. Fordi det, det, hvis det sådan pludselig... Jo, oh, nu ja. hælder vi planen. Jeg havde en klar idé om, hvad der nu sker. Nu sker det her i stedet for, så kan jeg godt lige komme til at snappe lidt. Ja, altså tabe kontrollen. Ja, ja der det er, er nok en form for... Det er ikke alle former for kontroltab. tab nej, Det kan nej, bare nej. lige... Ja, ja, men, men man mister besindelsen jo. Det er jo også at tabe men -tab. så kan Men så bliver jeg skulle blive, blive lidt vred, altså jeg står ikke... Nej, men ser du det som et outlet? Altså får du ja. damp ud, ja. og så, ja, så, så, ja. så bagefter er du sådan bagefter, så fik jeg det ud? Det hjælper mig rigtig meget, hvis jeg lige må have et bræt, jeg kan sparke i stykker, eller lige ja, okay. må slå til en papdør eller, eller andet. Jeg kan også snap, sådan, og det, er også, det kan godt være... Men jeg gør det også mindre og mindre. Altså, ja. jeg, jeg, tog, jeg håber, enten er det fordi, man ikke gider, men jeg kommer ikke derop. Jeg kommer ikke derhen, hvor jeg, hvor jeg freaker, øh, men jeg kan jo godt... Så hvis, nu byggede jeg Lego med Alfred, som hoppede rundt i sofaen. Ja. Og så sagde jeg, at han skulle lade være med at gå frem og tilbage. Han gik sådan frem og tilbage, og jeg skulle bygge. Ja. Og jeg var sådan lidt, jeg, skal, jeg har ikke rigtig tid. Og så to gange bankede han lige rykket, øh, knæet ind i ryggen. Hvor jeg sad sådan, Åh, gjort, lad nu være. Og så gjorde han, anden, da han gjorde det anden gang. Der kunne jeg godt mærke, at nu er den der. Oh, Men jeg har aldrig gjort det over for ham. Ja. Eller med jeg har gjort det masser af gange med de store drenge, altså, da de var børn, sådan sagt, Nå stopper du! Og sådan, ikke ja, ja. pædagogisk øh, sur, men rigtig sur, ikke? Jo, okay. Det er derfor, det kan være at have et eller andet, hvor man lige kan mærke, u oh, der har dampet lige af, uden ja, ja. at det var nogen, øh, det gik ud over. Ja, ved hvis ens omgangskreds kan... Acceptere det, at det er sådan, at man ved, okay, når man skal lige let ud som steam, eller... Altså... Jeg har det ikke i så grad... At, og du at gør det ikke derhjemme? Jamen, nej, men ikke på den måde der. Nej, eller, nej. Eller ikke sådan, noget, hvor man tænker at omgangskredsen og sådan noget. Nej. Det, det er men, ikke du, i det, det niveau det er jo fordi, du startede med at sige, det har jeg, altså temper man, Ja, men så viste man... sig, at du havde det meget mere. Ja, okay. Det var jeg klar over. Nå, fedt, så vendt bordet igen. <laughs> Må jeg, <laughs> Må jeg siger nu? noget frælst? Ja. Jeg bliver faktisk også ægte vred, når folk smider affald på gaden Det er sådan min pet peeve. Ja, okay. Æh, I det store regnskab i forhold til miljøet Er det jo ikke det, der gør forskellen Nej. Men det for mig, er det Det er så fucking nemt ja. At ikke smide dit cigaretskrald Eller dit de slikpapir ja, Det enig. siger så meget når om, folk hvor er Når ud af vinduet, når de kører i bil Det kan noget, Jeg det er jeg, er jeg får lyst til at gå John Brick på dem Jeg, jeg kører ja, ja. på siden i bilen Det og laver de lyd der ja. ja. <laughs> Og vi synes, det er Fordi det er det er. Det er, det er det siger så meget. Det er så nemt at lade være, men du er ligeglad, samtidig ja. så. Ja. Det kan jeg mærke ikke som ægte brokæmmer. Ja. Men det gør det også med mig. Men jeg, jeg, jeg, jeg styrer mig. meget sjældent. Jeg ligesom der er op. ikke noget logik i det. Jeg har ikke skiftet til sin elbil selv nu, så det, jeg er sikkert mere end de gør. Men det er fordi det er. Ja. Nej, der kan du, så du godt hold. lige tænke over. at Det er dumt. Jeg synes det er dumt. Der er så altså, smidt noget ud af vinduet. En, jeg så en, en helt McDonald's på et pap øh, ting. Vi holder for rødt. Han åbner døren, stiller sin pose fra McDonald's og papkappen ud på vejen og køber videre. Jeg var, jeg var rødglødende. Det er forfærdeligt. Det går ind. bred. Det er blevet her. Ja, ja. ja. Så synes jeg, vi skal gå ud, når vi er færdige her, og prøve at se, om vi kan finde nogen, der gør det, så smad. dem. Okay. Ja, skal vi gøre det? Jo, det kunne vi måske Det er nok ikke så heldigt at gøre Nå, det. Men det så veldig, kommer vi det... ud med det. Det er bare damp. Det, det er steam, der skal ud. Yeah. Og bagefter, så kan man sige undskyld. Fordi der skal også være plads til at gøre noget forkert en gang imellem. Der er kommet dessert, og det ligner jo. Må jeg sige, hvad det ligner? Ja det ligner en, øh, vodka martini. Ej, det ligner en espresso martini. Det er, ja, er faktisk ved, jeg, er helt enkelt på en espresso martini. Men der er også vodka. Planen var er, der sgu ost du? på, så sidst minutter. <lødder> oh, det har jeg lige set et klip med. Nå? Espresso martini, ja. og så med en uh, parmesan. parmesan. Ja. Det skulle være mega lækkert. Det er, jo, det er jo... Smagene fungerer jo godt sammen. Ja. Kaffe og ja. ost, men jeg tør ikke. Og den her lader på? Det er lader på vodka, og så er det på en cremelikør med hvid chokolade, og så kaffe. Og bare tjekket. Det tror jeg er seriøst det er min yndlingsdrink. Det, det ved jeg den er. Olg, okay, hæften er god. Godt. Du, har du har fået den så nogle med der. Ja, men det hvide chokolade, det gør alt. Den, den der, der hvide den chokolade, der ligesom. det er crazy. Jeg ja, elsker ja. hvide chokolade. Og fiel, jeg er blevet med. rigtig glad for hvidudviklingen af hvide chokolade. Amber. Amber? Amber, amber, amber chokolade. chokolade. chokolade. Rav Ruby? Nej, nej, det er det der lyserøde, det er okay. det er fordi, lidt fruity, de øh, syrlige noget. Det synes så jeg det ikke er, er så super duper godt. Ambo er der, hvor de har karamelliseret den hvide chokolade, så den er sådan øh, lysebrun. Det smager jo som øh, en drøm, vil jeg næsten sige. Ja, det smager sætter lækkert, det her, synes jeg. Ja, det gør det også. Det fungerer også. Det fungerer. Det, vi skal ja, er, prøve med lidt parmesan over. Har vi? Nej tak. Vil, vil, ja, vil du ikke gerne det? Ja, hvis vi har, så vil du gerne Vom prøve. Det vil Jonas også gerne. Det kunne Jonas godt tænke sig at prøve. Okay, så gør vi det. Det er jo mit så vi vender den. Åh oh, nej, hvor spændende. Skal vi det nu? Nej, ja, eller hvad? Nå, okay jo. Og parmesan på et drink. Ja. Det har jeg aldrig hørt om. Det er skide skørt. Ja. Vi skal jo tale om dovenskaber, og oh, det nej. synes jeg ligesom, vi skal tage hul på. Ja, altså, fordi ja, okay. Der er ingen grund til så kan, vi, så kan Jesper komme med det om lidt. Ja. Fordi jeg ved, du kan lide at dogne jo. Mm. Altså, fordi du kan lide at spille. Åh, oh, men det føler jeg jo ikke, doven, mm. Der skal du jo gennemføre. Ja, yeah, yes. <laughs> Ej, men det er en, det er, man tager så nogle friheder, når man gamer, ikke? Jo, jo. Det kan du, øh, det kan du sige. Synes du ikke det? Nå. Så det? Ja. Så der kommer der. Men hvad parmesan. er det, vi får på, mun. En parmesan. Hold kæft, hvad er det skørt, jo, det, jo, det der. Det er jo, fordi jeg synes, jo, det, det, det vidner om, hvor lidt jeg ved at mostemme. Der er jo parmesan og... Så der er der grana. Parano. Ja, jeg, jeg har slet ikke lyst til det der. <laughs> oh, jo. nej, ikke. ikke mere, ikke mere. Jeg elsker den drink, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Jeg kan ikke... Øh... Prøv nu! Ej, nu sad jeg lige og skulle til at dogne. Nu skal man stresse lidt over hver... Hvad, hvad må jeg er? prøve så? Ej... Ah. Se, nu mistede jeg min drink. Så tog Jesper den. Smager det godt? Jeez! Oh, oh, oh, oh. <tryk> Ej... <tryk> det ved jeg sgu ikke det. Er det ikke Jo, altså, jeg kan jo godt forstå det, at det salte i osten sammen med det søde ja, ja. og sådan noget. Det er bare... Det er ikke det, du venter. Nej. Nej, Hvordan? det er super. Nej, det er fint nok. Oh, <laughs> det der med at, at tage en udmærket lækker dessert-agtig drink, og nu har vi da det huske oh, igennem med, at det er ikke rigtigt dessert, nej, nej, så får vi en virkelig lækker drink, og så... Skal... Så merger vi det, faktisk. Så merger vi det. Ja. Det er en fusion. På det, det, man havde i 90'erne i København, ikke? Fusionsmad. Jo. Hvad ja. siger du, Mark? <laughs> er havde ikke fat. Oh, oh, oh, oh. Det er grænset Jeg synes, det er sindssygt uh. at rive en osk. Det, <laughs> det er også lidt crazy. Det er Strasso Martini. Ja. Som har den lækre hvide chokoladesmad. Der. der er også lidt shære i, for det skal være løgn. Er der shære i? Ja, en lille smule. Uh. Det skulle holde os til det spanske, ikke? Men altså, det er mærkeligt, for man kan ikke rigtig really smage osten, vel? Næsten, den forsvinder sådan i... Ja, men du får jo det der lidt salte, lidt umami der. Ja, det. ja præcis. Det er, ikke det er helt dumme, Nej, det er sgu ikke nok faktisk. Nej, det er sgu ikke nok. Vi kommer aldrig igennem ja. det der dogenskab der. Nej tak, jeg har nok ost til min. <laughs> <laughs> <hælless> Hvordan har du det med dogenskab, Mark? Øhm, jeg er gode venner med den. Gør du det? Ja. Du har ingen problemer med dogenskab. Jeg kan godt få... Det er jo sådan lidt paradoksalt, men kan faktisk godt blive lidt over, hvis jeg føler, at jeg måske har dognet den for meget nogle gange. Ja. Men ja, men ja, men det... Men god venner med den forstået på den måde, at det er simpelthen et behov, jeg har. Fordi nummer jeg har arbejde, hvor der ikke rigtig er, at nu møder du ind, og nu har du fri. Og det gør jeg nogle gange i perioder, har meget svært ved at styre det, hvor jeg simpelthen aldrig rigtig holder fri. Jeg overtenker mange ting. Ikke kun men sådan og oh. er ind i en. Øh... Ja, det, det, det kan, det kan ramme fuldstændig over for mig. Ja. Så det er også derfor, at jeg. Skal du starte kalde... med egentlig? Neee. Nej. Der... Nå, men jeg... Det er jo bare fint, du siger det, for jeg kender det godt. Øhm... Men der er så mange, der har, få... for en... har fået en diagnose, synes jeg. Ikke? Der er mange, der har ADHD, og der er mange, ja, der jamen, har og det. Der er der er. også inden for ja. vores. Øh... Fag. Ja, ja. Jo. det var det ord, jeg efter. Jamen det kan sagtens være, men det, apropos det der med at spille spil og sådan noget, det er lidt noget, jeg sådan bruger for at, at lukke ned for det, så ja. det, er, ja, ja. det er, hvad skal man kalde det? Det er en virkelighedsflugt. Ja, det er det, men det er en virkelighedsflugt, der tjener ud over underholdningen i sig selv, som jo også er, er en stor del af det, så er det også bare en måde, jeg virkelig lige kan få øh, fri ordentligt i på. Ja. Og det er nogle gange et behov, og andre gange er det bare, fordi jeg glæder mig at blive meget til spille, så det er fordi... At... Nej, nej, det gør men... jeg også, så og det er også noget andet, når kan, vi kan jo begge to godt lide at se film, men det der ja. med at spille, der handler man imens, ikke? så, der, så man føler ikke, man er helt slukket ned, altså... Og jeg nej. synes også, eventyret i det er spændende, selvfølgelig, men altså... Men film kan det også langt hen ad vejen, men især spil, fordi der kan du ikke... Der, fordi du, der skal du være til stede, men, men kun i det, der foregår derinde. Så du ja. har ikke plads til andre tanker. Jeg synes også, øh, det er jo sådan et modsat af dogenskab, men at træne gør det også lidt for mig. Mm. Så kan jeg godt også lukke øh, alt andet ud. Ja. tænk, hvis man kunne sige, at det var dogenskab, det ville være ret fedt. Men altså, det, det, er jo, det er jo det der med noget, der tager ens opmærksomhed. Op. Men, men, men dogenskab er en synd, ikke? Altså. Jo, men jeg synes også godt, det kan være træls For man møder typer, som hvor man bare tænker Du er jo bare ikke ægte dårne Altså ja. gider du godt at tage dig fucking sammen Ja, lige præcis Det kan godt blive lidt der at Du der er tilbage ved vreden igen ja. De er jo ikke helt overhængige af ham Nej øh, det, Jeg synes, det er træls, når folk nogle gange sådan er, er ladet ja. Og bliver ved med at være ladet. Ja. Så Nogle gange, så må du godt lige rette op ja. Og komme i gang For okay. nu skal vi være færdige Ja, ja. jeg sad og faldt sammen <laughs> Ja, det gjorde du faktisk lidt ja, ja. Det gør du også <laughs> Nej, men så, så, jeg men. tror ikke, jeg er sådan en doven, doven, men jeg, jeg tvinger mig nogle gange til at holde fri, hvis det giver mening. Ja, og dogenskaben er, har, har også noget, jeg slapper af-agtigt, og ja. det er vigtigt at slappe af, det tror og derfor jeg. møter de ret godt nogle gange, ikke? fordi uh. det er vigtigt at slappe af. Især hvis man har en hjerne, der hele tiden er op og koge. Ja, der kan det være rigtig dejligt. Ja. Der kan man gøre det, jo andre bruger stoffer. Der vil jeg ja. så altså hellere bare... Ja, bare og nogen og alkohol. Det, synes jeg, er også er super fint. Ja, det kan du godt lide. Ja, det kan du godt lide. Bare ikke for meget. Nej, og man skal helst ikke snakke med fremmede mennesker. Det tror jeg bare man skal, jeg vil sige, altså det det selvom man nogle gang jeg falder jo i... Tæ, man når man er udsat, møder man nogen og de har jo noget at sige til en. Nogle gang fordi de har set et eller andet en gang, hvor man har stået og råbt eller et eller andet. Fremhæver folk altså, dem Det er det er sjovt. Ja ja, det er sindssygt. Okay, okay. Det betyder meget for, for mange. Og man tænker, oh, skal vi snakke om tale om det igen, men det er jo en sjov ting. Altså, jeg i stjerner i trøjen, der var så de var, kunne bare ikke vente med at fortælle mig, at det klip, det synes de bare var det sjoveste klip. Og de er også omkring 30 år. Og det tænker man, det er jo 100 år siden, men de hører det bare, har det på deres telefon, og vil gerne have, at jeg ligesom... Prøv at høre, og det tog de ikke, så de fik deres premierløgnant til at gå over og spørge mig, vil du ikke gå over til... Men det er også noget, man bliver stolt over. Altså, det er jo også fedt, at de synes, det er så sjovt. Ja Prøv at se, nu sidder de derovre, og de sidder og filmer sig selv med deres telefoner, og så skal jeg gå over og sige, du er en fucking gammel mand, altså hen over skuldrene, hvor de filmer, og de synes, det var så fedt. Det er jo voksne mennesker, mm -hmm. der bare er super glade for den handling. De synes, det var så fedt, jeg gjorde det. Det er og, dejligt. Altså, de har været nogle, nogle onde chanter over for mig i, i flere uger nærmest. Ikke? Og så er de, er de bare sådan nogle små skoledrenge i virkeligheden. Det er Hvad er din yndlingsciffer egentlig? Blade Runner det Nej, det er Blade, Runner, ja, det, er Blade det ved jeg faktisk ja, det det. Hvad synes du om efterfølgeren? Den synes jeg var rigtig god Ja, jeg synes jeg den ved... var mere end det end der. Ja, jeg synes også den var virkelig god Nå, okay. Jeg var meget positiv overrasket ja. Kan jeg godt lide den Jeg elsker øh, Ryan Gosling Ja Ham kan jeg godt lide Ja, ham og Jake Gyllenhaal Ja, Jake Du er sådan lidt mere til Jake Jeg tror, hvis ej, ej. jeg skal vælge Er jeg faktisk lidt mere til Gosling Det tror jeg også, jeg er Er du det? Altså, er 100% 100%? Ja, 100%. Hvad får du til at sige det? Jamen, sådan er det bare. Okay. Det er alt det med Dar es der har gjort uh, Gyllenhaal. Så, ej, jeg, jeg, jeg, kan godt, jeg kan virkelig godt lide uh, hvad hedder den, uh, Donnie Darko. Altså, den kan jeg virkelig godt lide. Det Jamen, synes jeg det helt er jo... klart at er hans bedste film, men uh, den er god, han, han kan mange ting, synes jeg. Ja. Notebook er også en rigtig god film. Jo, jo. Det er en bedste kærlighedsfilm, jeg har set, tror jeg. Mm, ja. Altså, fordi det er en, det er jo en romantisk film, for det kun handler om romantik. Top 3 yndlingsfilm okay. med Ryan Gosling. Notebook. Øh, øh, nej, det må være, være øh, øh, det må være Blade Runner 2049. Ja. Og hvad nu? synes jeg bare det er svært lige at. Du kan bedre i ham en Jake i hvert fald. Ja. Drive. Drive er også rigtig god af. Ja. ja. Det er også der. Mm. Hvad er den tredje? Det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg heller ikke. La La Land. Nej. nej. Den er også meget Crazy god. Crazy Love. Nej. Heller ikke. Nej. Nej. Øh... Men det er dem, du godt kan lide også. Du er en meget stor fan. Jeg kan godt lide ham, ja. ja. Er, er vi med ude i noget nyt? Grayman, er det sådan noget, du skal have? Nej, det synes jeg ikke var god. Nej, den kunne, den du kunne du ikke. jeg ikke. Det kunne den du ikke. Mellem kun. Men Mark. Jonas. Nu handler interviewet jo ikke om mig, men om dig. Men det er jo fordi, at jeg vil segway den fra filmen over i 7. <laughs> men Ryan Gosling er ikke med i Seven? Mm -hmm. Nej, men det er dog en film. Ja, det er rigtigt. Og filmen <laughs> og, og filmen 7... og det er så og det er stærkt og det ved <laughs> ikke om du har tænkt over at men filmen 7 ja. øh, arbejder jo faktisk med de samme dødsønder som vi har været gennem nu herom. <laughs> Men jeg synes, det er gået rigtig godt, og det har været dejligt at have på besøg, Mark. I, i Æ, og jeg synes, vi skal se Seven en dag, og så håber jeg egentlig lidt, at uh, Lasse han en gang åbner den der podcast. Ver Verdens, uh, podcast kan, kan du Verdens bedre lide Brad Pitt, end du kan lide Ryan Gosling? Øhm, synes jeg, nej, jeg kan bedre lide Ryan Gosling, men okay. jeg kan også rigtig godt lide Brad Pitt. Ja, ja. Skål. Skål. Tak, for det. tak for interviewet. Tak for, ja, tak fordi, for mad, Jesper. For tak. Det var, var mega meget hyggeligt. Jeg glæder mig til næste gang. Så fik du dessert alligevel. Jeg fik en ostet dessert den ja, det er, der. dag. Ja. Det kan jeg også gøre. Ja, det er meget mærke. cheesecake. Cheesecake. Men er de ah, en det ost? også? Godt. Det er jo ikke. Det, det er ingen ikke en ost. Er det det? Mm -hmm. Nej. Nej tak. Det er Philadelphia. Mm. Mm. Det er ost. Parmigiano Reggiano. Gør ja. vi for vores? Skal jeg vide om der er nogen af dem der ikke kan lide ost. De kan lide cheesecake. Det tror jeg. Godt, det det, kan. det jeg tror der er masser af. Ja. Ja. Tak for i dag. Det er Hej. <laughs>